Tak dohodli jsme se, že dopoledne budeme se zabývat teorií praxe a praxí. Hmm. Odpoledne se budeme zabývat otázkami, které z teorie praxe a z teorie teorie jak se ji budeme učit večer, eh, pocházejí a večer budeme vlastně se zabývat eh, teorií a jelikož zabývat se teorií znamená zabývat se eh, slovy, hm? tak eh, k tomu použijeme eh, nějaký text a nějaký text eh, dostali hm? a nějaké k tomu přídavky můžu dodat. Hm? A doufejme, že po tomto krátkém zásadu získáme jasnost, jak meditovat a jak v meditaci pokračovat. Na základě, jak jsem se zmínil včera, správného názoru. A správný názor v buddhismu neznamená nic jiného, než stav, který nedopouští žádnou substanci, substanci. Stav, který tento Stav se nazývá prázdnotou. My chceme poznat stav prázdnoty. No a stav prázdnoty je stav bez toho, čemu se říká vypariása. vypariása znamená prevrácené vnímání, prevrácené názory a prevrácené rozlišování díky kterému my se nacházíme ve stavu nevědomosti. Stav nevědomosti je stav utrpení. A účel správného učení je nás bavit stavu strasti, stavu Fyzické strasti se nikdo zatím nikdy nezbavil. Hm? Můžeme ji utlumit správnou životosprávou, číkungem a tak dále. Ale hmm. to je učení správné doktríny. Můžeme se zbavit stavu duševní strasti. Hm? A to je. Na to potřebujeme správné učení, správnou darmu. Správnou darmu, včera jsme vysvětlili, je ta darma, která nám umožní poznat stav ta nebo skutečného stavu věcí, tak jak je. Skutečný stav věcí, tak jak je v Puristickém pojetí neznamená nic jiného než stav nirvány. Stav nirvány neznamená nic jiného než stav bez nevědomosti. Hm? K poznání tohoto stavu bez nevědomosti my meditujeme právě šamatu a vypasanu. Tento stav bez nevědomosti můžeme jedině poznat, na základě šamaty a vypašany. A samata a vypašana sama o sobě nestačí, aby jsme získali správnou koncentraci a správné rozlišování. Potřebujeme mnoho, mnoho pomůcek. No a ty pomůcky eh, můžeme nazvat jakožto eh, Příčiny, body, příčiny procesu probuzování. Hm? Jestliže nemáme příčiny procesu probuzování, my se neprobudíme. Hm? A studium vlastně buddhismu, studium praxe buddhismu znamená studium a praxe právě těch příčin probuzování, které si osvojujeme tím, že se učíme a praktikujeme. Toto učení a praktikování z hlediska Mahajánového pojetí praxe je, může být velice dynamický proces. Protože mysl je to, co tvoří naši realitu, a zároveň je to, co je naší realitou tvořeno. Mysl je to, co tvoří naší realitu, a to, co je naší realitou zároveň i tvořeno. A ten proces tvoření reality a poznání toho, co je realitou tvořeno, se je vlastně dynamický proces. My můžeme vědomně přetvářet realitu. No a aby jsme vědomě přetvářeli realitu, potřebujeme to, co jsme nazvali spásné prostředky. Spásnými prostředky my můžeme přetvářet realitu. Hmm? To ovšem neznamená, že ta realita, kterou přetváříme, je něco, co, se, co je určeno. Hmm? Je třeba pochopit, že tu realitu v procesu přetváření my také určujeme. Aby jsme pochopili eh, Mahajánové učení, musíme tento proces správně pochopit. My nejenom jsme tvorení realitou, ale my realitu přetváříme. A my ji můžeme přetvářet dynamickým způsobem. A to se právě děje na základě toho, čemu se, jak jsem se zmínil včera, toho, čemu se v učení buddhismu nazývá transcendentální moudrost. My přetváříme realitu na základě transcendentální moudrosti. Transcendentální moudrost znamená nic jiného než to, že včera jsme se zmínili, ta realita, kterou vidí Budha, realita Budhy, je ta skutečná realita a ta realita, kterou vidíme my, je ta realita, Subjektivní. Hm? My tím, že tuto subjektivní realitu správně chápeme, my tež přetváříme realitu. Tvoríme realitu. Aby jsme ale měli základ k tomuto procesu přitváření reality. První krok, jak už jsem se zmínil včera, je, čemu se říká základ a šrája, je pochopení toho, že základ naší zkušenosti bez kterého základu žádná zkušenost nemůže existovat, je právě mysl, vědomí. Hm? Jaká mysl, jaké vědomí? Té mysli, tomu vědomí, který je základ naší zkušenosti, se říká právě álája. Hm? A je to, ta álája, znamená, to je hlavní Téze toho, té sutry, rozvázání uzlu, kterou jsem se snažil přeložit z čínštiny, bohužel originál sanskrit není momentálně k dosažení. Snad v budoucnosti se najde někde. Pouze známe tuto sutru v čínském a v tibetském překladu. Hm? Já neznám tibetštinu, proto jsem to přeložil z čínštiny. A jak bychom měli vědět, že čínské překlady oproti tibetským překladům jsou velice volné. Hm? Jsou na základě více významu, hm? než na základě eh, slov. To je dané též čínským písmem, které je obrazové písmo. A obrazovost rozvíjí fantazii. Bez obrazu nemáme žádnou schopnost rozvíjet fantazii. No a to je právě to, če, co, čeho je část spásných prostředků v Mahajáně. Na základě obrazu my tež pretváríme skutečnost a zároveň pretvářením skutečnosti my sami jsme pretvářeni. To je důležité pochopit. Pretvářením skutečnosti my sami jsme pretvářeni, protože skutečnost Sama o sobě, jestliže jsme buddhisté, nemá žádné trvalé jádro. Budismu se liší od ostatních doktrin nebo náboženství, nebo. Eh, cest tím, že zdůrazňuje právě, že my se můžeme dostat k správnému názoru, který je základ správné praxe, tím, že poznáme tak, jak je naši skutečnou zkušenost ve světě. Pokud nepoznáme tak, jak je, naši skutečnou zkušenost ve světě, to, co ve světě poznáváme a vše, co můžeme poznat, poznáváme jedině myslí a tělem. Hm? Pokud nepoznáme skutečnost tohoto poznání, no tak my pak se jistě budeme mílit i o tom, co přesahuje rámec této zkušenosti a to je vlastně vysvobození. Vysvobození ze strasti. Vysvobození ze strasti je to, ať už mluvíme o jakékoliv cestě, vysvobození ze strasti je cíl duchovního snažení. Správné duchovní snažení je to snažení, které nám umožní vysvobození z duchovní strasti. A v buddhismu toto vysvobození z duchovní strasti se právě děje pochopením, hlubokým pochopení naší zkušenosti ve světě. Toto hluboké pochopení zkušenosti ve světě, k němu eh, to je učení specifické pro eh, Mahajánu. My můžeme přetvářet naši realitu na základě obrazu, protože to, co my vnímáme jako realitu, s tím začínáme meditaci, to jsou naše obrazy reality. Obrazy reality to, jsou, to je to, co vnímáme jako svět a to, co vnímáme jako sebe. My nechápeme sebe, my chápeme obrazy sebe. My nechápeme svět, my chápeme obrazy světa. To je důležité pochopit, to je základ meditace. Tak, jak je zprostředkována v tom v sutře v rozvázaní uzlu, no, v rozvázaní uzlu je, se dá tež přeložit a tak se překládá často v čínštině, rozvázání uzlů znamená vyjevení tajemství. Sándy znamená tajemství a znamená také uzel. To, co je skutečnost, je pro nás zauzlené. To je i začátek, jestli si prečtěte maga, nejdůležitější knižka o meditaci, v tévádové tradici. Žáté, džatita a My bytosti, my jsme zavázaní hmm? uzly. A proces vysvobozování, proces čistoty ne, vysvobození je čistota, čistota čeho, čistota mysli. Je proces rozvazování uzlu a zároveň rozvazování uzlu je proces vyjevování tajemství. Naše mysl sama je tajemství pro nás i tajemství pro druhé. Naše mysl není nic jiného než tajemství. A duchovní cesta v tomto poeti je rozvazování uzlu mysli a vyjevování tajemství, které naše mysl skrývá. A to tajemství z hlediska yogačáry, z hlediska praxe jogy je poznání vědomí tak, jak skutečně je. Neb vše, co můžeme poznat, co jsme schopni poznat, můžeme jenom poznat, a jsme schopni poznat na základě mysli. Teď je důležité pochopit, co většina z nás nechápe, a na to je dobré studium indické či čínské filozofie. Pro nás, bytosti, v, v, západním, v západní filozofii, v západním pochopení. Hm? Mysl znamená uvažování o konceptech. Hm? Hm? To je filozofie je uvažování o konceptech. Hm? Čili máme jistý koncept a my o něm uvažujeme a snažíme se ho. Pochopit v jeho hloubce. Čili to je logos, to je uvažování o, o slovech, o významu slov. Jenomže z hlediska indické filozofie, též z hlediska čínské filozofie, my myslíme, ale nepotřebujeme k tomu slova, nepotřebujeme k tomu věty. Nepotřebujeme k tomu hlásky, komunikace, nepotřebujeme k tomu eh, koncepty, jako, které spojují věci, jako agregáty v buddhismu a tak dále. Jakmile naše mysl je spojená s nějakým objektem, Ať už je to jakýkoliv objekt, tak myslí. K tomu nepotřebuje koncepty, ale myšlení je proces spojení subjektu a objektu. A to je svět. Svět existuje právě na základně spojení subjektu a objektu. Dharma existuje na základě spojení subjektu a objektu. My, jestliže se dostaneme do stavu hluboké koncentrace, my eh, se dostaneme též do stavu, kdy spojení objektu a subjektu eh, Splyne v jedno. Spojení subjektu a objektu splíne v jedno ve stavu hluboké koncentrace. Z toho možno vyvodit a tež yoga vyvozuje, ať už je to hinduistická yoga, buddhistická yoga, můžeme vyvodit závěr, že toto rozdělení na subjekt a objekt je iluzorní. Neexistuje ve skutečnosti, ale existuje ve subjektivní skutečnosti. To, co my zažíváme, je subjektivní skutečnost. A tato subjektivní skutečnost je skutečnost našich obrazů. Jelikož máme jiné obrazy, naše mysl tvoří jiné obrazy, proto máme jiné libosti, máme jiné nelibosti, máme jiné motivace, máme jiné chtíče. Máme jiné předměty, které považujeme za eh, předměty, které se nám líbí. Máme jiné předměty, které považujeme za předměty, které se nám nelíbí. To, že základem tohoto rozlišování je právě mysl, je ale objektivní. To je takovost z hlediska yogačáry. Ale to, že Jiné obrazy v jiných bytostech nechávají vystávat jiné libosti, jiné nelibosti, jiné reakce, jiné počitky, jiné vnímání, jiné rozlišování. To není objektivní, to je subjektivní. My nemůžeme přeskočit přes obrazy, Protože přeskočení obrazu je stav, který nedovolí správné vnímání, správný, správný názor, správné rozlišování. My musíme integrovat obrazy do procesu probuzování. To je yoga čára. Pochopení obrazu je pochopení mysli. Dozvíte se v šesté kapitole z hlediska jogačáry. Mysl se dá srovnat se zrcadlem. A to zrcadlo odráží objekty podle toho, jaký objekt před zrcadlo dáme. A my, bytosti pomílené, my si myslíme, že ten obraz a to zrcadlo, že jsou dvě rozdílné věci. Ale ten obraz v zrcadle je přesně ze stejného materiálu, jako to zrcadlo. To je jogačára. Ten základní materiál se neliší. A my poznáváme svět a poznáváme sebe jenom na základě obrazu. Jestliže že nemáme obraz, nepoznáme nic. Nerozlišíme nic. Nevnímáme nic. Čili stejně tak, jak najdeme v základním písmu buddhismu v Nikájách, v Agamas, například v Sutta, vedený a v Mađima Nikája, v středním koši v rozpráv, Proces osvobozování je proces zjemňování počitků. a počitků je mnoho. Podle této sutry dva mněši diskutují o tom, jestli Buddha učil dvě, dva počítky, nebo učil tři počítky. Hm? Příjemný počítek a nepříjemný počítek. Nep v jiném písmu je psáno, že neutrální počitek, který je příjemný. Neutrální počitek je příjemný pro eh, probuzené bytosti a je nepříjemný pro bytosti pomatené. Z toho by mělo vyplývat, že máme jenom dva počítky, příjemný a nepříjemný, pokud jsme moudří. Hm? Pokud jsme popleteni, no tak neutrální počítek je buď vede k rozrušení a nebo stavu letargie, klesání vědomí a nebo rozptilování vědomí. Bytost nevědomá, pokud nemá příjemný nebo nepříjemný počítek, stále je buď rozptýlena A nebo e, bez, e, bez rozlišení, čili bez počitku. A pak klesá a je letargická, nevědomá, nesensitivní. A proces meditace není nic jiného, tež, než proces, jemnějšího počitku. Jemnější počitek je základ jemnějšího rozlišení. V Mahajáně právě my vyvoláváme tento počitek praxí jemných vyjevení a jemných přetváření sebe na základě jemných počitků. Proč? Protože jak e, též základní písmo vysvětluje z hlediska yogačáry, vlastně i z hlediska madjamiky, z hlediska e, písma, které učí cestu bodhisattvů, hm? cestu těch, kteří nevěří v individuální probuzení. Je eh, velice důležité hm, se naučit cestu přetváření eh, reality na základě přetváření počitku a vnímání reality. My nejen Přijímáme realitu, my přetváříme realitu hm? přetvářením vnímání a přetvářením počitku. Základ proto je právě vysvětlení procesu osvobozování, jakožto procesu zjemňování počitku. A tyto dva menší přijdou k Budhově a ptají se ho, jestli. Máme dva počitky nebo tři počitky a Buda říká, ano, máme dva počitky, máme tři počitky, máme mnoho, mnoho, mnoho počitků. A počitky je, jak Čula Vedala a vysvětluje, hm? počitky je právě to, co dává. Co vede k našemu rozlišování ve světské zkušenosti? My rozlišujeme ve světské zkušenosti podle počitku. Jestliže máme příjemný počitek, ulpíváme na něm. Jestliže máme nepříjemný počitek, chceme se ho zbavit. Jestliže máme ani příjemný, ani nepříjemný počítek. jsme, Buď chceme se nějak rozrušit, hm? nějakým způsobem získat už i radši nepříjemný počítek, než stav bez počitku, a nebo eh, prostě eh, vstoupíme do stavu. Eh, denního snění. Tento stav denního snění Budha srovnává právě k samsárickému vědomí. Samsárické vědomí je stav denního lpění, denního snu. Teď, aby jsme pochopili tento stav, právě meditujeme na vědomí. S pochopením toho, že to dualistické vědomí, které nás doprovází a které nás tvorí, je iluzorní vědomí. Z jakého důvodu? Z toho důvodu, že ten, to, co se vyjeví v prázdném prostoru vědomí, není od, nemůže být od vědomí samotného eh, rozličné. A tež nemůže být od vědomí samotného Stejné. Nemůže být stejné jako vědomí samotné. Nemůže být ani od něj rozličné. A toto je skutečný stav věci. Není ten obraz, který se zrcadlí v zrcadle našeho vědomí, není ani stejný jako vědomí, ani od vědomí rozličný. To, co nám dává dojem stejnosti a rozličnosti, to jsou právě slova, věty, koncepty, generalizace. Proto v šesté kapitole Budha vysvětluje. Cesta bohisaty je poznání darmy jakožto slova. Dharma jsou slova, darma, jsou věty, jsou hlásky, jsou generalizace. A náš svět my stavíme na tomto základě. To je i psané v Bibli, na začátku bylo slovo. ze slova vznikla naše realita. Slovo se vyplní, realita se naplní. Teď slovo, ale, Samo o sobě nemá žádnou realitu. Ale je právě to, to slovo, ten koncept je právě to, co dává realitě dojem pevnosti, dojem něčeho, co stojí. A to je třeba poznat v meditaci. My pak na základě tohoto dojmu, že něco stojí, my pak eh, chápeme hm, sami sebe a chápeme svět. My chápeme sebe a chápeme svět na základě právě slov, konceptů, hm ale ty koncepty sami nemají žádnou vlastnost. Realita má vlastnosti, ale ty koncepty sami o sobě nemají žádnou vlastnost. A Identifikování s těmito koncepty, identifikování s těmito slovy je právě identifikování sám se sebou a identifikování se světem, který nás obklopuje. A to, tato identifikace se děje na základě obrazu. Čili my nevidíme realitu sebe a světa, my vidíme obrazy sebe a světa. A na těch obrazech my právě, jestliže chápeme Mahajánový koncept meditace, na těchto obrazech my meditujeme. To je obsah také šesté kapitoly. Hm? Jestliže ten obraz, který necháme vyjevit v mysli, neměníme, pak meditujeme šamatu a dostaneme se do hluboké koncentrace, která pak vede do stavu diány. Jestliže vědomně měníme tyto obrazy, A analyzujeme je na základě poznání vědomí, poznání toho, že vše, co se nám vyjevuje, je vyjevení mysli. Meditujeme vypasanu. Aby jsme Získali prolomení v tomto začarovaném kruhu ulpívání na obrazech. Pokud jsme nepoznali realitu nirvány, realitu dharmata, realitu stavu věcí, tak jak skutečně je stav věcí, tak jak skutečně je, je, že na obsahu naší zkušenosti, my, se, my ho nemůžeme chytit. To, co chytáme, jsou právě koncepty, které tvoříme na základě obrazů skutečnosti. Ale my skutečnost chytit nemůžeme, protože skutečnost nemá žádné trvalé jádro. To, co my chytit můžeme, to jsou obrazy Skutečnosti, buď máme správné obrazy skutečnosti, tak jak jsou vysvětlené v základním písmu, které nedovolí pojem jáství v obsahu naší skutečnosti, anebo máme nesprávné pochopení obrazu, které přikládají do těch obrazů pojem jáství, v základním písmu je dáván do popředí pojem nejáství bytosti. Oproti tomu cesta bodisatvu je prohloubení a plné pochopení nejáství osob, ale nejáství všech fenoménů, hm? které mysl může pochopit, které mysl může proniknout, které mysl může vytvořit, A toto vytváření může být dynamický proces. Jestliže je dynamický proces, pak my můžeme pochopit... Hm? že naše vědomí je vlastně nesprávné pochopení vědomí, které stojí. Ale ve vědomí nic nestojí. To vědomí, ve které stojí, to slova v sanskritu. stojí, znamená, lepí se. Alaya je vědomí, které se na objekty lepí. Aby jsme poznali vědomí, včera jsme mluvili o pěti stupních, hm? z pochopení základu ášrája, my se dostáváme v procesu probuzování k pochopení ášrája Parivarta, revoluce vědomí. Revoluce vědomí je pochopení vědomí, které se nelepí. Pochopení vědomí, které se nelepí, je pochopení nedualistického vědomí. Pochopení toho, co jsem vysvětlil včera, že to vědomí, které se lepí, je dualistické vědomí. Vědomí, které se nelepí, je z hlediska Mahajány je buddhovou vědomí. A z hlediska Mahajánového učení budhovou vědomí je prirozený stav vědomí. To je meditace Zen. Meditace Zen, kterou prinesl Bodhidharma Číny je meditace na prirozené vědomí. Přirozené vědomí se nikde nelepí, protože se nikde nelepí, je nedualistické. Ale aby jsme udělali revoluci vědomí, z vědomí, které se lepí, na vědomí, které se nelepí, musíme projít tímto procesem probuzování. První krok je pochopit Nepříjemnost vědomí, které se lepí. Vědomí, které se lepí, není buddhovou vědomí, není vědomí Arhatu, není vědomí bodhisatvu. Je vědomí obyčejných bytostí. Ale z hlediska Mahajánového učení, Podstata vědomí všech bytostí je ale budhovo vědomí. Hm? To je zen. Zen je. Čan je meditace na budhovou vědomí. Toto budhovou vědomí v bytostech je zakryto hustými mraky. převrácených. Názoru převráceného vnímání a převráceného rozlišování, které dává náplň nevědomosti. Čili proces poznání skutečného vědomí, přirozeného vědomí, je proces uvědomování. jak se dozvíte v šesté kapitole. Obzvláště je to rozvedeno v dalších písmech. Bodhisattva Maitrej. Uvědomování je proces probuzování a uvědomění je proces takovosti. Takovost je proces uvědomění. A praxe je proces uvědomování. Uvědomění a takovost jsou v podstatě od sebe neodlučitelné. My vstupujeme do procesu probuzování tím, že si uvědomujeme. Uvědomujeme skutečný stav, uvnitř a skutečný stav venku a jejich závislosti. A tato závislost, tuto závislost my můžeme jedině pochopit tím, že, pochopíme proces obrazování. Proces vytváření a přetváření obrazu. A to je dynamický proces. A to je tež proces přetváření počítku, A jelikož mysl rozlišuje podle počítku, no, to, tento proces přetváření počítku je proces probuzování podle přetváhování počitku, my pak jednáme. My jednáme na základě počitku. V minulosti tak bylo. A ten proces, který se děl v minulosti, se děje teď. My ulpíváme na počitcích právě díky spojení současného počitku s počitky minulými. A to se děje z hlediska nového učení na základě procesu, dynamického procesu, semen minulých zkušeností v našem vědomí, které vytváří naši světskou skutečnost o tom můžeme mluvit dále, to je složité trošku, ale teď my nechceme mluvit ranní nebo dopolední hm? vysvětlení, je za účelem praxe, hm? tedy začínáme praktikovat, začínáme meditovat a jak meditujeme. To teď vysvětlím. Meditujeme tak, že začneme samozřejmě uvolněním. Stejně tak, jako číku. Jelikož počítek těla a počítek Mysli se nedají od sebe striktně rozlišit. Počítek je to, co spojuje vlastně tělo s myslí. Hm? V buddhismu máme vlastně dva mosty, které jsou obzvláště důležité pro meditaci které spojují tělo s myslí. Nejdůležitější je počítek a další, proto se učíme číkung, další je dech. Hm? Jak jsem se zmínil v buddhismu, počítek na základě vnímání. Utváří mysl je formace mysli. A dech je formace těla. V hm? procesu probuzování právě nejdůležitější je pochopit, jak jsme formováni právě formací těla a formací mysli. To je obsah, nejdůležitější obsah naší světské skutečnosti. Formování tělem, jemným tělem, pránou a formování počitkem na základě vnímání. Bez vnímání není počítek. Jenomže my vnímáme zkresleně. To poznáváme v meditaci právě, hm? že vnímáme zkresleně. Jestliže nepoznáme, že vnímáme zkresleně, my se od počitku nemůžeme odpojit. Jestliže chceme pochopit buddhismus, hm? to vysvětluje i Visuddhimaga, krásný příklad. Hm? To vědomí, které se lepí, hm? To vědomí, které se lepí, to vědomí, které si privlastňuje agregáty. Lepení znamená privlastňování si agregátu existence, těla, mm -hmm. počitku, vnímání a vůle a faktorů vůle. My si je privlastňujeme a právě proto z hlediska božistického pochopení, naše vědomí je nemocné. Hm? Vědomí, které se přivlastňuje tělo, početky, vnímání, vůli je nemocné vědomí. To vysvětluje vysudy maga. Hmm? my si přivlastňujeme já myslím, proto jsem hmm? cogito ergo sum z hlediska buddhismu cogito ergo cogitio est hmm? já myslím, proto existuje proces myšlení a ten proces myšlení je proces nemocného myšlení, protože my ulpíváme na objektech myšlení. Z tohoto hlediska pak, jak Vysudy Maga vysvětluje, naše tělo je nemocnice, ve kterém se nachází Nemocný. Naše tělo je nemocnice, ve kterém se nachází nemocný nemocný duch. Hm? A co je naše nemoc? Vysudy Maga krásně vysvětluje. Naše nemoc není nic jiného, než naše počitky. Na našich počítcích poznáme naši nemoc. Proto v sanskritu nebo v páli, počitky znamená vedaná. Vedaná je od korene vid, co znamená znát, vědět. Hm? České vědět je odvozeno ze stejného korenu. My víme obsah naší zkušenosti na základě počitků. Příjemných, nepříjemných ale my máme schopnost přetvářit počitky. Tím, že přetváříme vnímání, přetváříme počitky. To je důležité pochopit. To jsou právě ty spásné prostředky, které učí mahajana, které učí tantrajana. Hm. My můžeme přetvářet naše počitky. Tím, že přetváříme vnímání, přetváříme počitky. Proto Vysudimaga učí, že počitky je naše nemoc a důvod naší nemoci je vnímání. Jaké vnímání? Prekroucené vnímání. Co je prekroucené vnímání? Já vnímám. Já, který skutečně existuje, vnímám. Čili príčina nemoci je prekroucené vnímání. No a my chceme tuto nemoc odstranit... Hm? No a k tomu používáme vůli hm? a faktory vůle. Co jsou formace? Vůle, faktory vůle, to jsou formace. No a tomu říká visudhimaga asapaya upaya. To znamená prostředky, které nejsou nevedou k k cíli, který chceme. Naopak vedou nás k dalšímu utrpení, protože my chceme odstranit nemoc na základě vůle. To je důležité, jestliže chceme pochopit zen. To je právě ta meditace. Nic se nedá přelomit přes koleno. Ale to, co je, se dá pochopit na základě odpojení. Odpojení od čeho? Od všeho, co můžeme chytit. A to, co chytáme, to jsou procesy. To je naše meditace. Když nechytáme, nacházíme se v procesu probuzování. Když chytáme, jak si pomůžeme? Šamato, koncentrací. V stavu koncentrace se vracíme zpět k našemu jádru, a to je vědomí. A to jádro ale nikdy nestojí. A to je naše meditace. Pro nás ale stojí. Ale pro budvu nikde nestojí. Proto Budha, pada nazývá Budhu Anoka, ten jehož vědomí nemá žádné obydlí. Budha je ten, jehož vědomí nemá žádné obydlí. Já jsem Tomáš Gutmann, já jsem Damadipa, já jsem Shinkung, já jsem, já nevím co. Protože mé vědomí někde bydlí. Když mé vědomí nikde nebydlí, no, tak jsem Buddha. A jestliže praktikuju Zen, praktikuju uvědomování si, toho vědomí, které nikde nebydlí. A to je mahajánová meditace. To je meditace na základě transcendentální moudosti. Jelikož se učím neidentifikovat se svým vědomím, Přijímám i vědomí druhých. Hm? Přijímám sebe a přijímám druhé. No a tak nevidím žádný rozdíl v procesu osvobozování sebe a osvobozování druhých. Protože přirozenost vědomí je právě přirozenost toho vědomí, které nikde ne. Nebydlí, na nic se nelepí. No a tak jsme toho napovídali dost. Pro začátek dáme si, co se týče meditace Šamatá vipašana, to najdete tež v tom spisu, v šesté kapitole. Meditace. Pokud jsme nepronikli pravdu Nirvány, tak my vlastně v meditaci pracujeme na obrazech. Teď základní učení je, Meditovat na obrazech, které jsou výhodné. To, co je, je, je výhodné v procesu probuzování. Abychom pochopili buddhismus, musíme pochopit samozřejmě. Pravdu strasti, jestliže nechápeme pravdu strasti, pravdu nestálosti, nemůžeme pochopit buddhismus. Ale my praktikujeme meta hm, jako základ, kterým se relaxujeme, kterým se otevřeme, meditujeme na lásku tak, že si představujeme všechny bytosti ve stavu štěstí. Ale skutečnost je stav utopení. Presto my stále si vizualizujeme sebe a bytosti ve stavu štěstí. Je to prevrácený názor. Prevrácené vnímání. Není to prevrácený názor, není to prevrácené vnímání. Protože to nám umožní stav odpojení od sebe i odpojení od bytostí. Čili je to pozitivní stav. Hm? Na základě tohoto poznání též my můžeme přetvářet svý vnímání, hm? jestliže vede k jemnějším počítkům k jebnějšímu vědomí, pak je to pozitivní stav. Právě proto eh, třeba pochopit, že my se nelepíme na realitu, my se lepíme na koncepty, které si eh, o realitě děláme. A my můžeme tyto koncepty využít buď ve svůj prospěch, ve své probuzování, i my můžeme použít ty koncepty k tomu, aby jsme se ničili. Hm? Právě proto náš text vysvětluje, že dárma neznamená nic jiného než slova. A ty slova vytvářejí obrazy a ty obrazy ale nemají žádnou, eh, žádnou, žádné pevné jádro skutečnosti. Protože ty obrazy jsou produktem vědomí a skutečné vědomí se nelepí. To vědomí, které se lepí, je založené na nesprávným vnímání Nesprávné vnímání vede k nepochopení počitku ulpívání na počitcích. A ulpívání na počitcích vede k zkostně, zkostnatění naší reality uvnitř i venku. A my narážíme na stěny, které jsme si sami vytvořili. A to je naše meditace. Jaká je to sranda? Hm? Tak jsme toho napovídali dost. Budeme meditovat tím, že se uvolníme. A jestliže máme schopnost v tom uvolnění, Koncentrujeme se na stav prázdné mysli. Teď ale mysl nechce být prázdná. <laughs> Furt se brání být prázdná. No to je náš problém. Mysl chce stále něco přetvářet, stále něco vytvářet, stále něco předstírat, stále něco ch chňapat. No a my se snažíme pochopit, že všechno tohle pochází z naší mysli samotné. A aby jsme to pochopili, musíme jít do hluboké koncentrace. Proto je šamata tak důležitá. Ve stavu šamata máme příjemný počitek, v příjemném počitku se můžeme uvolnit. Jestliže se uvolníme, budeme pocitovat lehkost, jasnost. A v tom stavu lehkosti a jasnosti znovu hm, se můžeme dostat do stavu eh, nevytváření reality. Přijímání reality tak, jak je bez jakéhokoliv objektu, který stojí. No a jestliže to nechápeme, znovu se vracíme do hluboké koncentrace. Na základě hluboké koncentrace my pak se učíme, jestliže si osvojíme Diány, my se učíme být v kaya, v těle vytvářeném vědomí. Manomajakája je. Vědomím vytvořené tělo. Jestliže se mysl stáne dovnitř, my prodléváme v, v, v, v, v těle vytvorené vědomím doslova. Toto tělo vytvořené vědomí je jemné tělo, jemný počítek. Jemný počítek je proces osvobozování bahouvědaný asuta. Čím jemnější počítek, tím jemnější rozlišení. Až se dostaneme na hranu rozlišení a nerozlišení, a hrana za hranou mezi rozlišení a nerozlišení, pak už je jenom nirvána. A nirvána neznamená stav bez počítku, nirvána znamená stav, Vědomí, které se na počítek nelepí. Jelikož vnímání je příčina počitku. tím, že se nelepíme na počítek, nelepíme se na vnímání. Tím, že se nelepíme na vnímání, nelepíme se na rozlišování. Když není vnímání, nemůžeme nic rozlišit ale my nemeditujeme proto, aby jsme byli zumbi, které nic nerozlišuje, ale aby jsme rozlišovali bez ulpívání. A to je proces uvědomování. Na konci procesu uvědomování je Uvědomění, uvědomění je stav budhy, je stav takovosti. Tak jsme vysvětlili základy Mahajánové meditace No a teď nezbývá nic jiného, než experimentovat ve své vlastní laboratoři. Jinou laboratoř nemáme, než své tělo a svou mysl, no a v nich budeme experimentovat, budeme se učit dál, jak správně meditovat, jak se dostat do stavu hlubší koncentrace, jak použít tyto stavy hlubší koncentrace, znovu k zkoumání mysli, která se na nic nelepí. zkoumání mysle, která se na nic nelepí, není nic jiného, než odpojování se od mysle, která se lepí. To je meditace. Tak dáme 15 minut. Máme do, do půl jedný, že jo? 15 minut dáme vědomou chůzi. Hm? Vědomá chůze v zenu, hm? meditaci, znamená, že naše vědomí zůstává u objektu naší pozornosti a jelikož my chodíme, tak objekt naší pozornosti je chození. V tom procesu chození si uchováváme prázdnou mysl. To je zenová meditace v chůzi. Chození v prázdné mysli. Jelikož chodíme v prázdné mysli, chodíme, ať chodíme rychle, chodíme pomalu, snažíme se zachovat prázdnou mysl. Prázdná mysl je ta mysl, která zůstává u objektu pozornosti. A nehledá jiný objekt. Hm? Protože chození je pohyb, my tež chápeme, že Prázdná mysl, tež není stejná jako pohyb, ale tež není od pohybu rozlišná. No a to je stav naší skutečnosti. To je yoga čára. A tak jdeme na to. 15 minut. Hm?